Euskal Herritarrok baditugun hortasuna eta borondatea nazioarteko legedian herriei aitortzen zaizkien eskubide guztien jabe izateko. Gure esku dago erabakitzeko eskubideren aldeko herriekimenak Euskal Herritarrak bildu nahi ditu eskubide hau lortzeko. Askogara Irunen ere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidarekin bat egiten dugun herritarro. Irun hiri irekia eta anitza dugu. Izaera, idologia, jatorri eta nortasun ugariko pertsonok osatzen dugun nidibizia. Naiz eta bakoitzak proiektu politiko zehatz bat defendatu edo, gizarte eredu ezberdin bat bultzatu, uste dugu erabakitzeko eskubidea guztiok batzen gaituen prinsipio demokratikoa dela. Irundarrok, gainontzeko euskal herritar guztiokin batera, gure herriaren etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea eta ambizioa ditugu. Bide hori denon artean eta adostasunez egin nahi dugu. Badagaraia urratzoiek egiten azteko irundar guztiok elkar hartuta. Erritar bakoitzaren ahotza kontuan hartuz gauzatzen baita demokrazia. Eta horretarako adirazpen hau sinatu dugun herritar guztiok honako eskaera hauek egiten ditugu. Alde batetik, Euskal Gizartearen ordezkari naguzial diren instituzioi, alderdiei, Unibertsitateei, eragile sozialei eta pertsona desanguratzuei, eskatzen diegu, mekanismo demokratikoen bidez, bultzatitzatela itunak eta akordioak Euskal Gizarteak erabakitzeskubida lortzeko. Bestetik, gure hiriko gizartean erreferentzia diren arro ezperdinetako pertsonei eskatzen diegu adosgune edo foro bat sortzeko, irundik ere bide hori nola egiten az gaitezkeen adosten azteko. Zubiak berrera ikiz, taldelanean elkarren arteko konfiantza berosatuz, geure bidea diseinatzeko. Azkenik, irundar eta bidazo atar guztiei dei egiten diegu parte dezaten datorren ekainaren amabian, gure eskudagok antolatu dituen festa eta ekitaldietan. Hoeek izango baitira auia puntua ezarritako helburua lortzeko. Herritarren garaia da etorkizuna erabakitzeko garaia.